نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي خاص بنوم خوده چې بهدا مهربان بیا بیا رحم کوله والا دي وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقُّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاشْهَدْ بِنا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن وَأَنقِذْنَا مَعَ الرَّائِدِينَ رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ قالين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كثروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب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 وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ رِجْسٌ مِّنْ عمل الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين هم بارا وإذا سمعوا ما أنذل إلى الرسول ترى أعينهم تفيد من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين شرو کوم د الله نوم سره چبهه د مهربان بیا بیا رحم کوله والا دی کله چې اووی هغه کلام اوري کم چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی نو تی وینه چې د حق په پیژندلو په وجه دا هوسترګې د اوخونه ډکې شي اووی وی چې ازم ګرب مونږ ایمان روړل دي زمونږ نوم په گواهانو کې ولیکو اشاره دا د نسارا طرف ته او خصوصا د حبشا د بچا او د اغې درباریانو طرف ته چاچی چا د حضرت جعفر رزل تعالی نو د جبی مریم تلاوت ووري دو نو د اغوي استرګنه او خې رواني شي اغوي د قران پاک د ایتونو پړوم بي زل ووري دل فورن حق او پیجن دل او دا او پیجن دل چې سترګې دوخو نه ډک شوي ومنګ د خپل جایزه واخلو هر وقت د پاک تلاوت او خو په یو غوګي او او په بلی پدې کې هیڅ هم نورو هیڅ هم نه محسوسو بعض وخت خومونګه اډو خیال نکو مونږ ته اډو یاد نوي چې د الله کتاب اورېد کیږي او زه کلی نه لیکيږي چې زمونګه او دا اووي په عمل کې ډېر لوی فرق دی انسان د دننه نه دزډنه هغه وخت بدله دي شي کله چې هغه په صحیح طریقو باندې ووري د قیامت پروس به هغه خلک د ارمان کوي کم چې په جهنم تزي لوکو نه نسماو او نه عاقلو ما كنا في اصحاب ارمن چې مونږ اورېدلې او صحیح مورېدلې او ناګلو د عقل کاره خشټلې ما كنا فی اصحاب السیر مونږ به د هور لدې لږو والو کې نه وو اورېدل یو ما ملي عمل دې خو په ریشا یا په صحیح مانو کې د الله کلام اورېدل د انسان ژوند د اغه دنیا د اغه د نن نه او باهیر بدلګي د دې خلق د پاک او د وسره د حق په جندل او په وجه د کې زمون د پاره یو سبق دی او وای چې زمونږ غره مونږ ایمان وروړه زمونږ نوم په گواهانو کې ولیکا او وای چې اخر ولبا مونږ په الله باندې ایمان نه وروړو او ولبا هغه حق نه کم کوم چې مونږ ته راغلی دی هر کله چې مونږ د لرو چې زمونږ رب دی مونږ د سالحانو خلکو سره شامل کی د دین معلوماتي کې چې ہدایت اږي خلکو ته ملاويږي څوک چې د ارمان لري یا ته لري چې هغوی د پهنیو خلکو کشمار شي د هوی د دی نه په ووجه الله هغویله داسې جنتونو وړل چې لاندې ولی بېږي او په هغې کې به اهمی شو وسیږي دا بد ل ده د نکانو خلکو دپاره او چا چې د آتونو منلو نه ان کار وکړو او غ د روغ و ګل نو هوی د دوزخ مستحق دی یا ی هلله نهامنو خلکو چې ایمان همروړدي لا تو حرم ما حلله الله لکوم کم پاک چیزونه چې الله تعالی ستاسو د په راهلال کړی دي هغه محرام وي او د حد نه ما اوري الله ځاتی کوله والا خلک نه خوخی کوم حلال او پاک رزق چې الله تعالی درکړي هغه خوري اس کوي او د هغه الله دنا فرمانه نه ځان ساتي چې تاسو په ایمان روړی دی الله تعالی بندل بهشمار نعمتونو ورکړي نو کله چې بندته د دنیا سه نعمت ملوشي مثلا صحت دولت د دنیا نور سازو سامان نو په دغه وخت کې د دوه قسمه رویه اختیار کیږي باز خلک دغه سیزن یو نعمت اوغنی او دا الله تعالی شکر ادا کوي او دغه سیزن په صحی طریقه استعمالی او باز خلک داني کی غني چې د دی نعمتونو نه دې ځان یو اړهhto اوساتي یا بل یو مناسبه رویه د دیدا میچه کله او دغه سیزن عمومي نیو کبر او لویواله پکراشي او د نور خلکو په مقابله کې ځان زیات خغني خدا دغه سیزن نه خوخه دي دنیا کې چې الله تعالی موږ له نعمتونو هم دي کم چی په حالات او جایز طریقہ مونږه غټليدي او دلته کې چې د کوم سیزنو چې کرښه ودی نو یبهات نو دو سیزن نه خو په ځان حرامول دي او نه د دې په مندل وباندي قبر کول دي او نه سلويواله کول دي بلکنه الله تعالی شکر ادا کول سري د الله د خوخه سره دا سیزن استعمالول دی د دنیا ځنی مذهبونه دا سوچ لري چې د دین د ریته دین هم دي چې بنده د دې نعمتونو نه لريشي یا بیا بنده د ځان نه د لري کی کده دمادی یا دنیاوي سيزونو نه لريواله مطلوب دي خو عملی طريقي باندې نه بلکي دزړه لريواله چې پزړه کې د دې د دې سيزونو هرس او تمنوي دم رمين نه د پکار د څه د وجه نه چې تاسو د ډیرو اهم سيزونو نه سترګي واړوي دلته دغه سوچ اصلاح کولی کیږي چې تاسو دغه سيزونه استعمالوي خو ځياته مکوي ځکه چې الله تعالی دغه ځياته نه که مهلال او پاک رزق چې الله تعالی درکړي دي هغه خوريسکي او داغه الله نافرمانی نه نا ځان ساتي چې تاسو په ایمان وروړی دي بیا همدغه شانتي ځنه وقت د خوراک کاک نه علاوه د خبرو اترو په ماموله کې هم د حد نه اورو د خبرو اترو په ماموله کې د حد نه اورېدو کې یو قسم قسم خړل دي دی باره کې فرمایل شوې دی چې تاسو چې کوم بی مطلب قسم نه خوري باندې الله تاسو نه نيسي یعنی عادتن چې کوم قسم د خولې نه روزي خوکم قسمونه چې تاسو پکس خورې پههغې به ضرور الله تاسو راشي د داسې قسم ما ماطولو کفاه دا د چې په لسو ممسکانو د اوس درجې هغه ډوډای خوروي کمه چې تاسو په بال بچ باندخوروي یا اووی په جاه پټ کوئ یا یو غلام لام زاد کوي او سووک چې ددې طاقت نه لري نو هغه دی د درې ورزی رووجې سی تاسو د قسممونو کفااره ده کله چې تاسو قسمونه اخورې او بیا مات کوي د خپل حکومت حفاظت کوي د غشان الله ساسو د پاره خپل حکمونه واضح کړي د پاره د دې چې تاسو شکر اوباشي د خوراخ سکاک نه علاوه د خبر او اترو په مملکه هم در میانې ضرور ضروری ده او کچری انسان په جذباتو کرا راشي او د خبر او اترو زیاتې تبنوشي یا قسم اخری او اغه قسم دې بیا پور نه کړي شي نو دغه صورت کې به صرف زبانی کلامي توبه کافی نه بلکې عملی صدقه باور کړي دغه کفاره باور کی. دا کفاره دی یو سزا حیثیت لري ځکه چې د انسان د تربيت لپاره دا یو ډېر مهم او ضروري شیزه دی یعنی انسان چې د غلتې وکي نو لازمه بنسد کړي یا به روزې نسی د غسېس به د هغه درستنو گناهونو د معافې ذریعہ هم وي او ورسره ورسره انسان به راتلون کې وخت کې احتیاط کړي یا ایه الذین آمنو اا کسانو چې ایمان امروړي دي ان ولخمر ولمیسر ولانساب ولازنام رص من عمل الشیطان فسته نبوه لاله کوم تفلحون اغه خلکو چی ایمان مروړی دي دا شراب او جواری او دا دربارونه او فالونه دا ټول غنده شیطانی کارونه دي د نظان ځان او امید دي چې تاسو تبہ کامیابی نصیب شي د شراب په بارکه دا, دا دریم حکم دي او آخری حکم دي د کم نپس چی شراب بالکل منکړي شو دلته د شرابو نه علاوه جواری او آستانه او د غشو وشتل یعنی د فال په ذریعہ د قسمتونو حال معلومول د دې ټول سيزونه په یوزا ذکر کړي دي او د دوی د لپاره کم کمټکه استعمال کړي دي هغه رچسته رچ سوی اکرګی نه ګندهګیته داسې ګندگی کمټ چې انسان وکوري او کرکته ورشي کم چې پاک سيزونه پلیت کی دا 10% نه پاک او د بلا د پاره هم استعمال شږي دي یعنی داسې شی چې طبیعت هم نه خوخي او عقل هم نه قبولې او کم چې بشريت کې هم نه خوخوي دغه خبره دا دا چې دې ته عمل شیطان ویل دي یعنی دا یو شیطانی عمل دي د ځین خلکو دا خیال دي چې قران پاک کې شراب او احرام نه دی ویل شوی نو که څوک شراب اوس کی نو سحر جنښت خو چې دل ته کم سي ستار رچس او شیطانی عمل ویل دي نو بیا زموږ په دین کې دغه د پاره گنجائش کم زیده کم سي شیطانی شي شی بیا هغه الله د خوخې څنګه کې دي شي د دې آیت په وضاحت کې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی دي چې الله تعالی لعنت کړي دې په شراب باندې او داغي په اسکلو باندې په اسکلو باندې په خرسولو والا باندې په اغستون کې باندې داغي په جوړولو والا باندې او د چا په وینې چ جوړو لیکيږي او په اورلو والا باندې او د چا د چې ور اورل شي چې د تومره خلکو د د لعنت ټک ویل شو دې بدوی باندې د الله رحمت نه دي نوک دل اللہ در رحمت مسوخ زن محروم الغواڑی نو بیا د پښوک کئ خو په دین کې د دین دا لپاره هیڅ گنجائش نشته رسول الله صلی الله علیه و سلم خو په شورو شورو کې د اغه لوخو د استعمال نه هم خلک منې کړی وو چې په کومو کې با شراب جوړېدل یا و پکی اسکل کېدل ځکه چې ک خلقو با اغلی دل نو کې دی شي چې بیا ورته شړې وي بیا ځنی و خلک وې چې لګ لګ شانت دي اوسکو یا کله نه کله نو دا خبر واضح ده چې حرام حرام وی ک لگ لیک وی او کډېر مثلاً غندګي غندګي وي خود یې دکې چې هغه یو کترهم وي او کډیر وی نو هم غندګي وي یا مثلا سوګدان شویلې چې د ډیرو امتیاز او حساس کو خزان بچوما خود یې یو نیمه کترې نه ځان نه بچوم د هغه یو نیمه کترهم هغه شانت نه ده ناپاکه دا څنګه چې ډیر رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ما اسکرک کثیره فقلیل ه حرام له کم سي زیات مقدار چې نه شور کوله والادي نشا وردی نو ده هغه لګه هي سهم حرام ده د شانتې د شرابو نور نقصانات هم خول شي ودي شیطان خدا غوړي چې د شرابو او د جواری په ذریعہ ستاسو پمنس کی د دشمنی او بغس واچی. او تاسو د الله د ذکر او د مانزنه من کی یعنی دوه لوی لوی نقصانونه یو خدا چې دا د انسانانو په منس کی دشمنی او بغس پیدا کولو وجه ده خبر ده چې کم سیس نشه پیدا کوي هغه د انسان په عقل پرد واچي را خور شي ور انسان د عقل د وجنا د نور مخلوقاته ممتاز دي نو کم سیس چی د انسان د ټولن لوی او الاترین سیس یعنی اکل ختم کی یعنی شراب د انسان الاترین صفت د غور فکر د سوچ کولو د پویدو صفت ختم کی یا متاثر کی بیا د دغه د وجنا د انسان ډیر غلط کارونه اوشي د دغه د وجنا په انساني عقل اثر ورزېږي د دغه د وجنا په انساني تعلقاتو اثر ورزېږي په خپل کې دشمني او بغض پیدا شي زنې و انسان خپل ډیرې نزدې رت هم نه پیژې په دغه وقت هغه دغه رشتتو سره زیاتی وکې دا خبر ډیره اورلی کېږي چې کم سړی نهشکئ هغی ځې وقت د نشی په حالت کې خپل ښې ډیره وي حالا کې هم دغه سړی په عام حالاتو کې دا س کولو والا نووي خو دغه د نشي حالت کې هوی تا دا پته نووي چې هوی س کوي چې آیا یو کار اخدي کهبد دوی مغټ نقصان دا چې دا اد د خدا یاد نه او دمونجرمن کوي بنده مومن هیس کله هم دا نه غواړي چې ا هغهه د خپل رب نه لري شي دغه د ملاقات نه دی لري شي نو بیا هغه کله داسې کار کولی شي یا برد شکی شي کم چې ا د خپل د رب د یاد نه لري کي یا د رب سره ملاقات ک روقابلوت شي فرمالی شوي دی چې فحل انتم مونتهون نو تاصبحه دديسیزوونه مننی شي یا باز راتلون ک ته بچ کې دو وال دل دلته الله تعالی تهپوس پوس او مونږ سوایو چې دا د حرامو ټک ن نوسکه زمما دا خیال دی چې د بچګې دوزن ضرورت هم نشته دی او مومن بندغه دا جواب کې دی نشي دا جواب خدای هغه کس کې دی شي څوک چې د شرابو د وجنه به حس شوي وي څوک چې د جواري د لیندین د وجنه خود غرزه شوي وي دا کس یو طرف ته په معاشره کې فساد خرول شي او بل خو هغه د تعالی د حکم هم سپروانه لري واتي الله واتي او رسول وحذرو د الله او د رسول خبره اومنه اومنه شي پټول معاملاتو او خاص کر د شراب او د جواری په معاملکې ځکه چې ډیر خلک دا وایي چې دا په پا قران پاک کې نشته سره د دې چې رسول صلی الله علیه وسلم په خپل سنتونو کې کولي او عملی دواړو طریقو کې د شراب او د حرمت ذکر کړی دی کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د مدینه په کوڅو کې دا اعلان وکړو نو چیر چیرته چې مسلمانان وو او هیوم الټ کې ودرېدل که یو ګلاس کلیو نو دویمه پرې خوللو او که یو ګټه غشتلو نو بل لیوانه غشتو او هغه شراب دا سه ووڑل چې څومره څومره ورځي د مدینه کوسه خوشته وي او شراب بنالو کې دا سه بيدل لکه اوبه نو دا یو مکمل اتات وو د صحابه رزيال الله تعالی څنګه چې حکم واورې دلو نو سمین وقت عناي او بیای او بیا یې پوره پوره دا خبره وقبول کړ بل طرف ته موږ چې په یورپ او امریکا کې په شرابو پابندي لګولو د پاره به پنا کوششونه کوي زګونه او لکوونه ډالس خرج کې کېږي خو فده نه کوئ 1923 کې کله چې په امریکا کې د نشی خلاف یو مهم او چلولی شو حکومت تقریبا شپ کروه ډالس خرج کړل د خلکو پهلاه را وستو دپاره دری سوه کسانو لپانې وړه ب لکه کسانې کل غټ غټ رمې او لګولی ل ل جاییددونه ضبکرل خو بیا هم دا هر سبي کاره شو. او اخیر اخر دا قانون دا حکم واپس واغشتلو د دې په مقابل کې کله چې نبی صلی الله علیه و صرف یو اعلان وکړو نو ټول خپل خپل لاس اونې ولو دغه فرق د تربیت یو ځای کې صرف د قانون او د تقریرونو په ذریعہ د بدلون خواهش او کوشش کیږي بل طرف کا مخه سنت یا رسول شي بیا احکامات نازل کیږي څنګه چې او وی اول رورو حکم ور کول او غي به دماغي تیار کړ او همدغه زموږ د ده نو مندغه شانت خلکو ته د دین پیغام رسول پکار دی کم خلکو چې ایمان ورو او نه کومې شوره کړو نه اووی چې مخکې سه اخولې لسکلی وو باغي به هیڅ گرفت نه وي ځکه چې خلک پریشان شو چې کم خلک د توبې نه مخ کې هم په دغه حرام حالت کې رخصص شوی دی نه اووی بس کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم ورته وفرمایل چې څه شې وې دی هغه شې وې او مخکې به معفو لیکيږي خو پهې شر چې آده د هغه سیزو نزان اوسې کم چې حرام کړی شوي دي او په ایمان باندې اټګ پاتې او نې کارونه کوي بیا چې د کم کم سینه دوی منکری شوي دي د هغې نه منې شي او د الله چې سفرمان دی هغه اوې او بیا د خدای د یې سرهنی کلار اختیار کوي الله نیک اوونه خلق خوښئ یا یوه الذین آمنو لیبلونکم لا ی بلوون نه کوم الله به شي مننسي د تنناله اید کوم ایا خپل کوچې ایمان امروړې دي الله بتا سو دا اخخار په ذریعہ په سخت ازمایش کې اچي چې بالکل به ورتاسه 39 و وررشي ندی معلومو معلومولو پاره چې پتا سو کې څوک دا غنه غایبانه یریږي بیا چې څوک دې خبردارین ورستو دا الله دا مقرر کړي شوی هدونونه ووړې دو نو دا عہد پاره درناکه سزا ده اخن کو چی ایمان امروره ده د احرام په حالت کې اخكار مو علي وقطه تاسو کې چا کسبند دا کار اوکرو نو کم زناور چې هغه وجلي دي د برابر یو زناور په د سارهونه نظر کوي چې فیصله وي په تاسو کې دوه عادلان سړي کوي او دا نظر به اکابه تر رسول کېږي یا کدا نه نو د دې ګنا په کفاره کې به یو سو مسکینانو باندې ډوډۍ خورلوي یا به د هغه په اندازې روزي نیولوي دا ځکه چې د خپل عمل مزه اوسکي مخه چې څه شې ویدی هغه الله معاف کړل خو اوس کچاده حرکت دوباره وکړو نو دا اغه نه به الله بدله اخلي الله پټول باندې غالب دي او د بدلی اوشتل طاقت لري در روايات مطابق دا آیت د هدیبه په سفر کې نازل شوو څنګه چې مسلمانانو احرام او تړلو نو مرغۍ او نو ځناور به مسلمانانو مخه مخه دراتل بل خو دا احرام په حالت کې پخکار پوندي وو خدي خکر ته او لاسونه ور لیک هو روکی چرته چی د خکار د پاره خلق منډه تړي و او چرته خکار په خپل راشي او مخته ته د روغ ورزيږي خو کلاص دې بیا هم اونې ولو ندای او ډیر لوی ازمایشت کم سیسټ دې انسان د وسنه بهر وی په هغه خو صبر کې دی شي خو کم سیسټ دې انسان مخته ته وی بی او بیا هغه پزان کنټرول وکي نو د ورشای دی دل ته هم اچ سنگ حکم نازل شو نو خلک خپل لاسونه اونې سره د دې چخکار اداوی مخ ته وو دا دې هغه دسیپلن او تربیت تربيت او او اخلاق کوم چې اسلام پیدا کړی دی او په دغه میدان کې د دنیا یو قوم هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تربیت مقابله نشي کوله دا سه زبردست ډسپلن چې او لبه به د الله د رسول صلی الله علیه وسلم یو اشاره کافی و بیا فرمای ستاسو د د سمندر خکار او د غی خوراک حلال کړئ شو کوم ځای کې چې تاسو اوتريږئ هل ته هم دا خورې شي او د کافلې د پاره ته د لارې شي البته خشکاخ کار پتاه س باندې حرام کړي شوی دی تر سوچې تاسو د احرام په حالت کې نو د اغه الله تعالی نه فرمانه نه ځان اوسه تي چې داغه مخې ته تاسو ټول غیر دلته دا خبره یا مقصد نه وو چې خلک دې پریشان نکړي شي یا خکار پخپل حرام سي دا دغه ټول حلال زناور وو دلته مقصد د دوی تربيت کولو ځکه چې روژه تربیت کړي چې خوراک مخامخ وي خو تاسو به نه خو هم دغه شانتیکي چې تاسو د اران په حالتې ی حج مرله روانې دغه څ کارونه چې ا هغهه تاسو کولی شي خو تاسو بیا نه کووي دا ېزونه د مسلمانانو د تربیت دپاره دي چې څنګه به هوی په خپل ځان کابوساتي خو وررسه کم ځونو کې چې مسلمانان په سخته کې پروتې شو نوغ هغه ځایې ورلاله تعالی رخصت هم ورکی دی چر چر چرته چې دا خبره محسه شو چې کمسیز د ازمایش د پارهوو خو اغ د بندیانو د پاره یوه سخته شوه نو هغه سخته او ملتهې خت مکری شوه او په دغه قانون او حکم کې ندمه وکړې شو اومده په وجه دا چې د احرام په حالت کې د خشکه خو حرام دي خوده دریا په سفر کې قزادران نه وي د خوراک د پارس نه وي نه د سمندر خکار حرام نه دي الله تعالی که چې زګمند کوټه ده د خلکو د پارا د اجتماعي ژوند کیام ذریعہ جوړ کړ او عزتمند میاشت او د قربانې سروي او د غاړه پټې هم په دې کار کې د امداد په پارا شامل کړل دا ځکه چې تاسو دا معلومه شي چې الله د اسمانونو او د ځمکې د ټولو حالاتو نه خبر دی او هغه ته د هر څه علم دی خبردار شي چې الله په سزا ورکولو کې هم سخت دی او ورسره ډیر معاف کول او رحم کول واله هم دی دلته د کعبې د زیارت کولو په وخت د سنورو سیزونو او بندشونو او ځېونو ذکر دي د دې سيزونو یا ځېونو خپل څه خاصیت نشته خو صرف د الله حکم دی او د الله تعالی د طرفه ورکړې شوې او اهمیت دي کوم چې د سيزونو له ورکړې شوې دي بسات خود دا سیزونه نه بلکې د الله رضا مقصود ده او دغه سیزونه احترام کول د رسول د الله د حکم احترام کول دي مثلا د قرباني د زناور احترام کول هغه خو خور په خپل یو زناور دي داغه احترام وی خو هغه ولي چې د الله په کورکی د قرباني دوله پارزي نزکه د الله حکم سره داغه احترام کول شي د دې مقصد هم د انسان تربیت کول دي بقار نه دي چې انسان دغه زناورو له دومره عزت ورکی چې د هغه عبادت شروع کی زکه چې انسان له life د زمکه څوک نشته زناور د انسان د خدمت لپاره دی دا نه ده چې دوی ته د دغه سجنه عبادت شروع کړي خبردار شي چې الله په سزا ورکول کې هم سخ دی او ورسره ډیر معاف کوله والا او رحم کوله والا دی په رسول باندې خو صرف د پیغام رسول زموارې وا وران دي ستاسو ښکارا او په ټحات الله ته معلوم دي ای پیغمبره صلی الله علیه و دوی ته اوه یی چې با کو نه په هر حال کې یو برابر نه کدنا پاکو سيزونو ډېرواله استاذ ډله هر سمره خوشالي درولي نو اې د اکل خواندانو د الله د نافرمانې نه ځان اوساته امید ده چې تاسو تبہ کامیابی نصیب شي اغه خلکو چې ایمانم وروړی دي د تاسو خبرو ته پوسونه مکوي چېګه هغه ورته اخكارې کړې شي نو بیا وبم خوخه نوي خو ک تاسو دا غې په داسې وخت کې ته پوس وکړو چې کله قران نازلېږي نو هغه به درته ضرور ښکار کړی دا اوسه پوری چې تاسو څه کړی دي هغه درته الله معاف کړي هغه معاف کوله والا او صبرناک دي دلته د مسلمانانو تربيت په یو بل طریقه باندې کولې شي چې د دین په ماموله کې زیاتو سوالونو کولو نه پرهیز وکړي ځکه چې ځنې وخت زیاتو سوالونو کولو په وجو دین ګران شي او خاص کر داسې سوالونو چې بے مطلب د وخت گزاریا یا د کنفیوژن پیدا کولو سبب بو. نو دا سوالونو کولو نه ځان اوساتې پرهیز وکړئ او رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د مسلمانانو په حق کې د ټولو نلوي مجرم هغه کسته چې دداسه سیس وارکه سوال وکړو کم چې حرام نوي بیا صرف د هغه پښتني کولو او د وجنه هغه سیس حرام کړئ شي دا کار هر وخت شوي دی ځنه وخت مونږ په یو خبره پورې داسې ان خلو چې چنجي لټول شروع کو او هغه خبره یا سیس د ځان د پاره ډیر ګران کو استاسو نو مخ کې یو وی ډلې دا بیا هوې هم د هغه خبره په په کفر کې اخته شو ځکه چې بیاي هغه کار او نکره جراند حکم یې پورا نکړې شو ما جالل الله مم بحیرت و ولا سائبه الله نس بهیره مکرر کړل دا نسایبه او نو وسيله او نه خدا کافرون په الله باندې د دروغو تهمت لګی او په دوی کې اکثر خلک بے عقل دي چې دا د وهمونو خبره مني څنګه چې موږ هغه ایاذنه نور جناور د بوتانو په نوم یا د قبر والو په نوم آزاد پریږدو او دوی نه هیڅ کار نه غوښتل نو دغه شانتي په هله عربو کې هم یو څو مخصوص شوی زناور وو د هوی د پاره دوی ځخاص نه مقرر کړي وي دغه زناور دوی دغه بوټانو په نوم آزاد کړي وو او نه دغه زناور اهلاله دل او نه سرلی سرلیکه ده دغه زناور به اخوا دی خو خوشی ګرځیدل دا سه بیکاره رسمون او ریواجن او بیکاره طریقې چې عقل هم نه او د دین هم نه نو دو شانتی سيزونه امني کړي شي ودي خلکو دا كورونا د الله نو سره منسب کړه او الله پاک وای چې دا هټول خبره يافتورون الله الکذب دي په لا باندې د تروغو تهمت لګي او په دوی کې اکثر خلک بے عقل دي وا اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا دا ستريکي اورسمونه اختيارولو والو ته چې کله او ویل شي چې راشي دي قانون ته کوم چې الله نازل کړي دي او د پیغمبر طرف تراشي نو په جواب کې چې زمونږ د پاار خو بس اغه طریقه کافی ده چې په با کمه بااندې مونږ خپل پار نکوونه مونمنتلی دي آیا دوی په پلارنی کپې ځي که اوهوی په ه نه پو دل او د سهلارې نه اړو خبر نه وو د دغه خلکو نه دلیل اغشتې شي نو دوی سره هیز دلیل نهوي بلکې ووي چې زمونګ په خاندان کې هم دغه شانته کېږي زمونږ مشرانو هم دغه شانت کړی وو چې د کم دین بنیاد صرف د خپلو مشرانو او دو خلکو په خبرو کېښد شوي وي نو هغه بیا د الله دین حالډو کد نه شي د الله دین خو ډیرو مضبوط بنیادونو او دلایل او ثبوتونو باندې ولاړ دی یا ایها الذين امنوا ای اخلق چې ایمانم وروړي دي علیکم انفسکم د خپل ځان فکر کوي چې تاسو په خپل باندې غلار باندې نو د بل د گمراهه نه تاسو ته هیڅ نقصان نه ستاسو تاسو د ټولو واپسی تک الله تدې بیا واغه تاسو ته وخی چې تاسو سکرې دي د اکثر خلکو د حال وی چې په زیاده دي چې خپل اصلاح او کی په نور خلکو باندې اعتراض کوي خپل اوبونه اوه يت نخخاري خو به نورو کې ورته کمی کوته هي خخاري او نورو خلقو تا دلتا دا دغو خلقو دا دا. نور خلکو ته هم خخاره کوي دلته دغه خلکو د عادتونو اصلاح شوه ده چې خپل فکر کوي چې نور خلک غلط کوي نو د هغه ته پوس بتاو سر نه کیږي تاسو ټول به الله طرف ته واپس کیږئ نو بیا به هغه تاسو ته تا وخي چې چا, چا سس کړی دي خو د دې دا, دا مطلب هم نه دی چې انسان دې امر بالمعروف او نهي ان المنکر ینه دې نه کېد کولو او د بدن نه د من هډو کوشش نه کوي دا هر څه په خپل ځای دي خدای چه بغیر د سوجنه اسې بيسا په نورو کې ابونا روباصل په اسلام کې سخ نه خوخه دي زموږ د معاشري ډېره طریقې سرنګ دي خلک اکثر په ځانې محفلونو کې څنګه خبرې کوي زیاتې خبرې د خلکو په اړه کوي یا د اوی د کپړو په اړه کې یا د اوی د چال په اړه کې یا د اوی د تعلیم د مال او دولت په اړه کې خدای غشان ته ټول خبرې د اسلام په نظر کې نه دي زنه وخت دا سی چې یو کس غلطکار کئ نو کله چې هغه منکړي شي نو جواب کوي چفلانی او فلانی قوم د غشانت کړي خو خبره دا ده چې چا سې نو د هغه په ځان باندې ده د بل چا د غلطۍ نه عبرت نیول یعنی اغشتل شتل پکار دي خوشکسمته د هغه انسان چې بغير د نصيحت نه د نورو د غلطیانو نه په خبره پوي شي او عبرت کني غ خلکوو چې ایمانه روړه دی هر کله چې پتاسو تاسو کې د چا د مګ وخت را او اغ وسیحت کوي نو د دی دپاره د شهادت نصاب دا دی چې ستاسو د ډلی نهدي دو تنه آدلان سړی ان مقرر کړی شي یا کچرې تاسو د سفر په حالت کېی او الته تاسو ته د مغ مصیبت پېخ شي نه د غیر ممسلم خلکو نهدي دو تن نه ګاهان واغتلی شي بیا مکه شکر راشی د مانزن وروستو د دوه غواهن په جماعت کې حساب کړې شي او هغه دی په الله قسم اوخري او او دی ویچې مونږ د خپلې فایده لپاره غواہی نه خرڅو که څوک زموږ رشتہ وي خو مونږ د هغه ریایت نکو او نه مونږ هغه غواہی په ټوله ولایو چې هغه د الله لپاره وي که مونږ داسې اوخړو نو بګناګارانو کې به شمارشو خو کچره په چې د دوه ځان په ګناکه اختکړه دي نو بیا دې د دوی په نسبت دوه نور سړي چې اهوی د دې په نسبت د گواهه د پاره زیات مناسب وي د هغه خلکو نه د ادريږي چې د چا حق وهل شي وي او اهوی دې په الله قسم اوخري او اودوي چې زموږ شهادت د اهوی د شهادتنا زیات په حق ده او موږ په خپل گواہی کې هیڅ زیاتې نه دکړي او کوم موږ داسې وکړو نظالمانو ظالمانو نه بېو په دې طریقے سره زیات امید کې دي چې خلک به ټیک شهادت کوي یا کم نکم د دې خبرې نبايريږي چې زمونږ د قسمونو نه رسټو چرته د نورو په قسمونو باندې زمونږ تردید او و نشي د الله نه اويريږي او ووري چې الله نه فرمان خلکو ته هدايت نکوي يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت عالم الغيوب وکم ورس چېب الله ټول رسولان راځمکی او د پوزبته اوکي چې تاسو الله څخه جواب درکړئ شو نو او هی وب ارزو چې مونږ ته هیس اعلم نی شته ټول پټه ک تونونه هم تا تمامم دی بیا هغه وقت په خیل ک رالی چې څ وخت به الله د مریم زوی ایسا ته او اوفر مع چې یا ایسا د مریم زوی یاد کا زما آ هغه نیمت ما تااله او استستاسو مور ل در کړی وو ما په پا پاک رو سره ستاسو مدد اکړو تا و په ځانګو کې هم د خلکو سره خبرې کولی او چې ډیر عمرته رسې نو هم ما تاله د کتاب او د حکمت د طوره او د اننجل تعلیم درکلو تا به زما په حکم د خټ نه د مرغی شکل جوړولو او پهغې کې بد پوکې کولو او د غې نه به زما په حکم مرغه جوړی له تا به مسایړون او جو ظامی مریض یعنی د برس مریض زما په حکم روغولو تا و مړی زما په حکم د کبرونو نه را وستل بیا چې کله ته بني اسرایل ته اخطار نه خيوړي او په اغوي کې چې کم خلک د حق نه منکر وو او اوویل او ويل چې دا نه خخو د جادو سوا بل هیڅ نه دی نو ته ما د اوی نه بچ او کله چې ما حواریانو ته اشاره وکړه چې په ما باندې او زما پر رسول باندې ایمان وروړي نو او وی او ایمان وروړو او ګوا اوسه چې مونږ مسلمانان یو د هواریانو په سلسله کې دا واقع هم یاد لره چې کله هواریانو اوویل چې ای ایسا د مریم زوی ایستا رب په مون باندې د اسمان د خوراک یوه خوانچه نازلول شي نو ایسا اوویل د انانو او یې ریګي ک تاسو مومنان یې او وی اوویل مون بس دا غواړو چې د دوه خوانچې نه خوراک وکړو او زمونږ ژوندونه مطمئین شي او مونږ ته معلومه شي چې تا, تا مونږ ته سوي لیدی اهریشادې او مونږ په اغه باندې ګواهان شو نو عیسا د مریم زوی دعا وکړه ای الله زموږ رب په موږ باندې د اسمان نه یو خوانچه نازل کړه چې هغه زموږ د پاره او زموږ د مخکنو دا دا و او رښتنو خلکو د پاره د خوشحاله یا وموګه جوړ شي او ستاسو طرف نه یو نه خوې موږ له راکا او تخ روزی کوله ولای الله جواب ورکړو ځاغه پتااسو نازلول ولایم خود دې رښتو کچا پتااسو کې کفر او کړو هغه له بزدا څخه سزا ورکومه چې په دنیا کې به ما چا نه کېږ صداسې چې دا لا تعلا د طرف هر وقت هر ور ارزک ورکي شي سهحر غرممه ااخام او د ورې سوسو زلهمونږ خروسکو کو, کو اګورې نه دا ټول مکه یو د سرخوان دی په هغې باندې قسم قسم میوي او سبزیانې پیدا شوي دي دا ټول رزق موږله د ځمک نه میلاوی دي دا هر سر د مجز نه کم نهدي چې د خاورې نه مونږ ته داخواننااکې خوشببه والله او رنگ, رنگ خوراک میلاوی خو افسووس چې په دی باندې سووک هم غور نه کوئ او په دې ټولو سيزونو کې موږ ته هیڅ نه هم نه ښکارېږي موږ دغه نفسيات د حضرت عيسى عليه السلام په منلو والو کې هم وو هغه د کائنات په دغه خورو نه خو باندي غور او نکړو او یو بل متالبي وکړه چې د اسمان نه دې زموږ د پاره د خوراک یو خوان نازل کړي شي موږ د اغېنه خورو او دغه په زموږ د اختر ورزوي نه خدای پاک ورته وویل چې کده اغېنه پس بیا تاسو انکار وکړو اومده غ دینه فرمانه الله رمپر نه به تاسوله سخت عذاب درکم کم سړی چې عبرت اغشتل غوړي سبق از د کول غوړي نو اغه لا د ټول کائنات د غور فکر کولو ته وت ورګی زه زه د الله د قدرتونو نه خوریدی د اغه د معرفت حاصلولو د پاره باغي باندې د پویدو د پاره خو خبره دادا چې موږ دې ټول سیزن ته په یو عام نظر ګورو په دغه سیزنو هیڅ هم غور کوو ځکه کومګه د معجزو په انتظار کې اوسو چې مونږ ته به صدا سې سښکاری چې مونږ یकीन وکړو چې اللهشت دی هغه ډیر لوی قدرت والاده نبيو ومونګه او مغه الله منو او داغه احکامات به هم منو خو الله دغه معجزو قایل نه دی هغه غوړي چې انسان د دې الله ورکرې شوی بهتري نعمت او عطیه یعنی خپل عقل استعمال کړي په خپل د خپل ځانو هم او او خپل رب د هم او علمیګه انسان د دغه ظاهری سیزونو د پرکانه مرؤوب شی او رب اومنی نو د اوی پمنلو کې بیا پایداری نوي هغه چې د یوسیز سیزنه پس بل او وینینو بیا د اغه نه متاثر شي دغه کسب د الله حکم لري او د اغه سیس په طرف روان شي نو ځکه خو الله تعالی وی چې خلق دي د معجزون نه بلکې د دلایل نه ازان پوي کې د چا په دباو کې د راتلو په ځای د خپل عقل کار واخلي او حق ته او خپل دي او بیا دې په استقامت اختيار کوي ايد قال الله يا عيسى ابن مريم ا انت قلت للناس اتخذوني و امي الههين من دون الله غرزنا چکل دد احسانونو و ریادونو پس الله او فرمایشه اے عیسی د مریم زویا ایت خلقو تو ویلیو چې الله نه سوا ما او زما مور هم خدایان جوړکا لغه په جواب کی ارزو کی چې سبحان الله زما د کار نه چې اغه خبره مې کړې وې چې د کول ما ته حق نو. کما دا خبره کړی وي نو تاسو به ضرور معلومه و ته پوېږي په اغه څه چې زما پزړي کدي او زنه پوېغم په اغه څه چې تا پزړي کدي د دې خبرې نه دا معلومیږي چې سلام نه خدای نه د خدای هسه نه د الله ژیو ځکه چې هغه ته هیڅ پته نه و چې د الله پزړي کس دي تاخد ټوله پټه حقیقتونو نه خبره ما اوی ته بس اغه سویل دي د کم چې تا ما ته حکم کړي وو دا چې د الله بندګی کوي چې زما رب هم دي او ستاسو رب هم دي زه د اغه وخت پوره د اوی نېگرانوم تر سوچ زه د اوی په مینس کې ووم کله چې تاسو واپس راوختلم نو ته په اوی نېگران وې د دین یو ډیر لوی او مهمه حقیقت معلومیږي چې پیغمبر هم انسان وي او د دنیا نه دتلو نه پس هغه د انسانانو د حال نه نه وي زنه واخ مونږ په ناتو کې په شیرونو کې کم چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه و سلم په محبت او عقیدت کې وایو چې تاسو صلی الله علیه و سلم زمونږ د جړه خبري زمونږ د حال نه واقف یا تاسو صلی الله علیه و سلم زمونږ امداد لرورسې خوده ټول خیالونه او سوچونه په شرکش مار کیږي ځکه چې دا اختیار صرف د الله دی چې دین خبر دی چې د خلکو په جوړنو کې یا بیا که الله چایل یو وقت لپاره دا علم ورکړې هم وی څنګه یې عیسی علی سلام ته باذن الله د سيزونو علم ورکړې شوو زه د ا وخت پوره د اوی نگران و تر څو چې زه د اوی پومینس کې وم کله چې تازه واپس راوم مختلف نو ته په اوی نگران و او ته خو په ټولو سيزونو باندې نګرانی اوس کته اوی له سزا ورکه نو اویستا بندګان دي او کومافی که نتو غالب او حکمت والا د د غی به الله او فرمای دا ا رض ده چې په دی کې ریشنو خلکوته د هوی ریشا نه فاده ورکې د قیمت په رض به د چاک در کېږي د ریشنو خلکو دا هوی د پااره داسې باغونه دي چې لاند د ت نهروونه بږي دلته به هغوی همې شوسیږي الله د هغوی نه راضې شو او هوی د اللا نه دا ل کامیابی ده د ځم کې او داسمانو بی خاصوم الله دپاره ده او هغه په هرسیبانند د قدرت لري وهواله کللیشي انقدریر بسم الله الرحمن الرحيم سوره الانعام الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون تعرف اغه الاده پاره جسمه کا او اسمانونه جوړ کړل رنا او تیری پیدا کړې بیوم او خلق چې اغه د حق د دا دعوت منلونه انکار کړی دي اغه د خپل رب سره نور سزونه برابرې یعنی جوړ خدا ټول هر څه الله دی خدا خلکو په عقل څنګه پر دې پرتی دی چې د الله مخلوق, دا دا مخلوق دی د الله درجه ورکړه یا د الله مخلوقي د الله برابر وګڼلو خاصو مغه دی چې تاسو یې د خټینه پیدا کړی بیا تاسو د پاره د ژوند یو مد مقرر کړ او یو دویم نیټه بل هم ده چې د هغه سره فیصله شوه پرته دا یعنی دا, دا یو دی یولوی حیرانتیا خبره ده چې د خاورې نه یو جندې انسان پیدا کړو لکه ځان ته وګوري او خپل خوښه شاک خلکو ته وګوري د دوی اصل خوره ده هم دغه شانتي د خوره نه چې کم بوټي پیدا کیږي هغه هم ژوند دي پدې خبره الله تعالی د آخرت دراتلو باور پیدا کوي چې کم رب د خوره نه یو جنده انسان پیدا کول شي خشته او بویناک ګلونې پیدا کولی شي هر رنګ خوراک پیدا کول شي نو هغه رب آخر د مرګ نه پس بیا ته نشي راپاسولې یعنی کنننې دنیا له هغه وجود ورکولی شي پیدا کولی شي نسبه د آخرت په پیدا کولو کې دا غو د پاره هیڅ ګرانه نه ده دلته دررسل الله پاک د مرګ نه پس د ژوند د دلیل ورکه ځکه چې ترکمې د آخرت عقیده په انسان کې پخنه شي ترغی د انسان اصلاح نشي کېده دا تربیت تربيت نشي کېده د مرګ خیال او د مرګ نه پس د حساب کتاب خیال انسان نیخ کې یعنی احساس پکې پیدا شي وه الله في السمااوې وفل الأرض یاله مصر وجهرک کو یاله ممات هم همدغه یو الله پاسمانونو کې هم دی او په زمک کې هم ستاسو په پټو او خکاره ټولو حالاتو پوهږي او کم خبر چې تاسو کوي د غ نه خ خبر دی د خلکو دا حال دی چې د هوی د رب د نهخونه یوه نه خ داې ن شته چې اغا د هوی مخته راغوي او هغوی د غیننه مخنوي اړولې بلکې د خپل رب د هرې نهخنی مخړولی دی او اوس چیرته کم هک راغی نو اغه هم دروغ اوغړلو زه خدای په کم سیس پوری چې دوی د اوسه پوری لګیا دي ټوکی کړي ډیر زړه باداغه په هکلا څه خبرونه دوی تر او رسیدي آیا دوی اونلی دل چې د دوی مخ کې سمره داسې قومونه مونږه هله کړيدي چې د اوی په خپل خپل زمانه کې دور دوران وو اوی له مونږه پزمکه کې هغه اقتدار ور کړیو چې اهم تاسو لن در کړې په اوی باندې مونږه د اسمانو اخبارانو نه را ورول او دا او وی لاندیم نهرون او خو خوچکل او وی د نعمت ناشکری وکړنو اخر دا چمنګ او وی د او وی د گناهونو په بدله کې تبا کړل او دا وی په زم د بل دور کومونه راوچت کړل کومنګ تاریخ او وایو نو بشمار کومونه دیو بل نه پسو دې زمکه راغلې دي په دغه کومونو کې د اوسو حالات خومنګ ته ملاویږي خو د نورو په بارکه مونتهس خبر نشته سمو د مخ په نېشنل جيوګرافکس کې یو تصویر اشایشه وی د اسکلان خار کم کې چې ډېر تہذیبونه یو بل پسې پزمکه کې خخدي یعنی یو کومراغه هغه پزمکه اوسېدو او بیا تباشو هغه کوم بیا په خورې کې خخشو په هغه پزمکه یو بل کومه باد شو او بیا هغه هم په دغه خورې کې شو او دغه شانتي بیا یو بل او بل نو انسان له پکار دی چې په دې هغه ضرور سوچي چې په کوم ازمکه زه ګرځم په تنيشته چې د هغه د لاندې په دسم رشان او شوکت او غټ غټ تختونه او تاجونه والا خلک خخوي نو بیا به اغا هیڅ کله هم قبر نه کوي د انډس ولې په باره کې بتاسو اورې دلی دا د سند علاقہ د کمچي دا وخت په پاکستان کې ده د غزه کې هم سلور نیم زره کال مخکې یو تهذیب یو قوم آباد وو د سند دریا به د ځان سره ازرخیز خوره وړله دغه خوره به د ابو سرا په کناري خوري ده او د دغه د وجنه ځمېداري ډیر آسان وو دغه ځکه چې دو ډیر غټ خورونه موینجه داړو او هڑپہ باد شو دا خارونه د یوبله په ملیونو لری وو خو د دوی حکمران ایو وو دا یو خیال دا دا دا دا دی چې د دغه خارونه حکمران به د دوی مذهبي پيشوا وو د ځمکه د کنستو په وخت دغه زینه تشیرونه راخکلي شوې دي پوره پوره خارونه د ځمکه دلان دي نه راخاره شوې دي د ترکه په لحاظ دغه د خپل وخت د تهزبونو نه ډیر وران دي وو دوه خارونه په نوې طرز جوړ کړي شوی وو با قاعده په کیسړکونه د ابو د رسیدو او د نکاسی د لپاره ډېری خخه دغه خورونو کې بزرګونه کورونه وو دغه کورونه د سرو خښتو نه جوړ وو د غریب او مالدار د کورونو فرق ډیر واضح وو د غریبانو کورونو کې به یوه یا دو کمرې وي کوم چې به د سترو خوري د پخو خښتو نه جوړې وي د مالدار خلکو په کورونو کې باثروم او ټوېلېټس باورجی خانه او د عبود نقاسی ډیر ښه تنظیم وو خلکو به د غلې او د مالو تجارت کولو ځمکه ډیره زرخیز د هغه د وجه نه ډیر سامان کې دغه سزونه به په غټو غټوګدامونوې جمع کېدل دا سزونه ب د لرګو په غټو غټو ګاډو کې د یو ځایه بل زیایه اوړل د معلوچو نهبي ډیره الله کپره تیارروله د در ی نیل په غاړه آباد خاونو سره باید تجارت کولو ویل شي چې دنیا کې د ټولو نمخ کې کارټن دلته تیار شو وو د دغه نه اللاوه بل ووی سنت د لرګنه د فرنی چر وو د لرګ نه ب ډیر خسته فرنی سره د دی چې دغه خلکو سره صرف دکانی او اوزار وو. یعنی د میډل ایج د اوسپنه دور د دوی نډیر پسته شورو شوه وو صرف دکانو رګډاو سره دغه خلکو ډیره ترکی کړي کم کم چې دغه لک ځای کې آباد وو هغه تبه دڑاور قوم ویلو د دوی خپل جګو هم وو کوم چې با لګل کېده خو تر اوسه پورې داسې سوک ماهر لسانیت په هغه پوینه شو د دوی په خاورونو کې به زمونږ په شانتي حکومتونه عدلیه پولیس او فوج هم وو خدا سیسه او شو چې دومره ترکینه باوجود دغه قوم تباہ ورباد شو د زرګونو کالو راسي په ځمکه کې خخو دا سلیټ چې تاسو ګوري سرنګا دانچي او لوخي خوردي او دغه خلکو با سرنګا بوت پرستی کوله د دوی په وخت کې غو ډیره مهمه وه د لوخي چخکاری د په اغه دور کې جوړ شوی وو د دزمه کنستلو پکنستلو کراوتی وو د دوی ارت کالی ہتھیارونه و غیره سوچ خبره ده دا چې د دوی دومره ترکینه پس هم د قوم تبا شو ختم شو ولې دا هغه سوال دی چې موږ ټولو لپاره غور کول پکار دي دا خو یو سو وړي وړي نمونه وي چې د سوچ او فکر د پاره تاسو ته او خو تاسو به د داسې ډیرو سیزونو په بار کې ویلی وی لیدلې بوموي او ردلې بوموي دغه ټولو په بار کې الله تعالی فرمایلی دی چې دوی لما ما پزمکه کې اقتدار ور کړیو کم چې ما تاسو لن دي در کړې په دوی باندې ما د اسمان نه خبرانونه ورو ورو او د لاند میته نهرو نه اوبویل خو چې د دوی نا شکري وکړه نه د دوی دو په وجه دوی تباکل او د دوی په ځای هم په دغهزمکه باندې د بل دو خلک را پیدا کړل هم په دیز مکه مونږه اوسیږو او په کلونو خلکو ته پته نهوي چې په دی کې د ن نه څڅخه زانانې خښ دي نن مونږه په د زمک اوسیږ او سوچ کوو چې مونږ هم میشهدل و او زمونږ د ترقې د الوم فون به زمون سره سره وي خو خبره ده چې انسان په ډیرو خرو کې گرد دی کومز مکه چې مونږه ناشتو هغه د هور نه ډکده هر وقت د دې د ننه آتش فشانو خټکیږي د زمکه د ننه حساباره کې تاسو ټول خبرې چې سمره گرمده که پزمکه کې چرته کراک راغلو یا زلزلې راغله نو دا ټوله لاوه بهر با تر اوزي دغه دا شانتي د خبرې نه هم تاسو ټول واقف یې چې زمکه یې نچار چاپیرا د ګیسونو یو مجموعه ده دا ټول زمکه یې ایرا ګره کړده هوا چې د ازمکه یې محفوظه کړده د هم دغه هواگانې پزمک را واپس شي نمونږ پاتې نه شو د زمکې ی وهڅ خووشې ده او درې حسې او بدي که دغه او ب ب کا شي او په مونږه را شي مونږ شو نه دغه شانتی کممونږ د خپل ځان ته وګورو نو دژون دا ټول نیمتونونه چېمونږ ته میلا شوي دي سومره کیمتی او نرم و نازوک دی کو یوڅو سکنډ له هم زمونږه زړه کار پریږ که په مزغوم سچې لوشي نو بیا به زمونږه د پاره د ژوند ټول نعمتونه هیڅ معنی نه لري خو په مونږ کې سمره دي چې اغه په صحیح مانو کې د الله شکر ادا کړي دي د دې سيزونو په مونتلوم الله تعالی رجوع کړي دا هغه په مخ کې ټټ شویو دا هغه شکرم ادا کړي د هر سال تعالی جوړ کړي دي او مونږ هم الله تعالی را لګلیو او هغه زموږ نه سګوري دا چې زما نعمتونه بیا موږ یې یاد کړي زما شکر ادا کړي خو په مونږ کې سمره دي چې شکر گزار دي اے پیغمبر کوموغه پتا باندې په کاغذ سکلیکل شوی کتاب نازل کړي وي او خلکو هغه په لاسونو ور اڑولو سره قتل هم وي بیا هم چې کوم خلکو د حق نه انکار کړي دي او وي هم دا ویل چې د غوخاره جادو دي یعنی څوک چې نه منل غاړي او وي سناسه بهانه جوړ او انکارو وکړي دوی وی چې پدې نبی باندې یو فرشتہ اولی نازل نه کړي شو کچېرته موږ فرشتہ نازل کړي وي نو د اوسه پورې به په خوا فیصله شوي و بیا دا دوی ته هیس মহলک نوور کډه شوي او کچری مونږه فرښته نازلوله نو هغه هم د انسان په شکل کې نازلوله او دوی هم هغه سی په شک اچولی اچولې بو لکه څنګه چې اوس دوی په شک کې پراته دي اې نبی صلی الله علیه و سلم سانو مخ کې هم په ډیرو رسولانو پورې ټوکې شوي دي خو اخر په داغه ټوک کولو والو باندي هم هغه حقیقت ته 파سر راغی چې دوی په ور ټوکې کولې دوی ته وایا لکشان پزمکه کې وګرځي او وګوري چې د درو غنرلولو خلکو سانجام شو دي د دوی نه ته پوسوکه چې په اسمانونو او پزمکه کې سدي د چا چادي د ورته وایا چې دا ټول هر څه د الله دي هغه د رحم کرم کر او کرم طریقا په ځان باندې لازم کړی دا كتب علی نفسه الرحمه زکه هغه په او پر سر کې باندې تاسو زر نه رانیسي خدای نه نیو نه مهلت دي مونږ په غلط فهمه کې راګیر نه کی را زکه چې ليجمعنکم الی یومل قیامت لا رایبسی د قیمت په ورس ضرور تاسو ټول را جمع کوي ال تخوب مونږ را ټولي ال تخوب ته پوس کوي لا ريبه فی دا بالکل یو بشکا بشبه حقیقت دي الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون خو و خلق چې خپل ځان په خپل اده تباہ په خطر کې چول دي هغه دانه مني د شپې په تیارکه او د ورځې په رڼا کې چې څو اسی کی هغه تون د الله دی, اغا اور دی او هغه هر څاوري او په هر څو هده دوی ته وایا چ ایزه الله پر او بل سوږانله سر پرس جوړ کم اغه الله پر एकदम چې د او د اسمانونو خالق دی او چې روزی ورکي روزی اخلي نه همد خو فرق دی د خالق مخلوق او مخلوق کې دوی ته وایه چې ماته خو دا حکم راکړې شوې دي چې زه د ټولو نه اول د اغه وران دی سر ختکم او دا تاکید راټشوي دي چې سوق شرکې نو کوي دې ولا تكونن من المشرکین ته په مشرکانو کې بهېشان کې مشا ملېګا دوی ته وایا چا ته وی لیکيږي نبی صلی الله علیه و سلم ته چې سو وایا که زه د خپل رب نه فرمانی حکم نو یریګم چې مالبا دلوي خوفناک فرزه سزا راکړيږي الله تعالی حضور صلی الله علیه و سلم ته وی چې تاسو خلکو ته وایا چې د نه اختیار او اجازت خو زموږ هم نشته کچری ما فرمانی او نو زمانه به هم پختنه کیږي دا یو بهله خبره ده چې اوی صلی الله علیه و سلم نافرمانه کول واله نه وو نو, نو بیا خبر دا خبره ده اوی په ذریعہ ولی ویلې کیږي ځکه چې خلک دې په دې خبره باندې ځان ډیر خف وېږي او یقین دې په وکی په دا غورس چې څوک د سزا نه شو په غو باندې الله ډیر لوی رحم او دا ښکارا کامیابی ده او کله الله تاسو نقصان در ورسې نو دا اغه نه بغیر بل هي څوک نشته چې تاسو دغه نقصان نه بچ شي و یم سس به او کاغ تا سره څخی ګړوکې فهو حالاک شيء انقدریر نو هغه په هر سیز قادر دی هغه په خپلو بندگانو باندې پوره اختار لري او هغه پوه او خبردار دی دا یو ډیر اهم او ضروری آیت, که آیت کو دی که په دی یک ځان پوه کوو نو د جون ډیر تکلیفونه او پریشانبه پ پخبل خت شي و یم سسکن الله ب او کا الله س نقصان درکول وواړی فلا کا شف هو نو تدغه نقصان اخوا کولو والا بیا څوک هم نشته سبحانه الله نو ځکه هر ګران وخت او تکلیفونو کې د اغه نه کول دا ضروری ده د اغه در د من پر خودل او د بل شاله من نیولوباندي د مسلو حل نه ملاویری دا یو ډیر لوی نادانی ده نا پوهیدا خ نو د دې عقلي دلیل څه ده چې هر نقصان او फायदा صرف د الله دی طرف ده او ټول اختیار هم دغه په لاس کې ده نو خبره ده ده چی دا دنیا د اسباب دنیا ده د هر کار دپاره نور دیر زونه را ی کول غړی مثلا باران د هغې پروریددو کې سمندر هم شامل دی او هوا هم او نور پهې هم شامل دی یعنی داسوو زونه چې یځای شي نو بیا باران کېږي خو دریاب د چا په کنټرول کې دی هوا د چا په کنټرول کې نور د چا په کنرول کې دی دله په کنټرول کې مثلا کاله باران نوورول غواړی نوشته داسېڅوک چنور په خپل کابو کې کی, کی او خپل حکم په پيومني يا په هواگانو باندې حکومتو کې حکم ولور کې چې او بیر اوچتې کې نه بالکل هم نه اوم د غشان په کائنات کې سم رسېزونه دي اغه صرف او صرف د الله د حکم تابعدار دي د ټول سيزونه چې کلرایو زې شي نبيات نه سسیز را جوړ شي او د الله نه علاوه هیڅ څوک نشته چې په دې ټول سيزونو او اسبابونو باندې حکمران شي سره صرف د سیسیز مالک دي صرف د خپل حکیر اراده یعنی مونږ خو د بل د اراده یا د مرزي هم مالکان یو صرف د خپل وړې شانتي مرزه مالک یو نو چرته د نور د مرزي مالکان شو یا د هواګانو د مرزي مالکان شو نو ځکه د سوچ کول هم یو بے ده چې د الله نه هم چا سره سي اختيار یا फायदा یا نقصان شته ځکه چې مونږ ځډونو کې د خلکو یره کم چې مونږ کمزوری کی کومګه دا یقین وکړو چې دا ټول اسباب د الله پلاسګتی نمنګ باید هر چا نه بیازه شو بروا وای نه کو او صرف د خدا نه بغواړو اوم هغه ته به دعاګانې کو اوم هغه ته به جاړو اوم هغه سره به خپل تعلق پیدا کو خو کله چې انسان دا حقیقت هیر کی نو بیا په مشکلاتو او نقصانونو په وخت کې یو خو بل خو منډي وهی او ځنه وخت په شرک را ځکه خو الله تعالی وای چې و اي يم سسك او کاغه تا سره سخيګړه اوکي فه هو على كل شيء نو اغه په هر څه قادر دي اغه خپل و بندگانو باندې پوره اختیار لري اغه په ها او خبردار دي اصل کې کې دا سي چې د دنیا د وړ وړ ازمایښونو او نقصانونو کم چزنه وخت مونږ ته غټ نقصان نخکاری اومدغه دراتلون کې फायदा ووجوي خودغه طرف ته اډو زمغه خیال نوي کله چې مونږ تکلیف او مصیبت ووینو زمږه دا خیال وی چې ما سره ډیر لوی زیاتیو شو مونږ سره انصاف او عدل نه دي شوي خو د الله تعالی د کار کولو طریقه جدا ده داغه فیصله د انسان په حق کې د ظلم فیصلی نه دي اصل خبره دا ده چې مونږ دی د الله تعالی حکم داغه مرزي او داغه په حکمت باندې ځان بیولو کوشش وکړو او قران په دغه سس کې مدد کوي او کله چې په دغه حقیقتونو او حکمتونو باندې پوه شي نو بیا انسان ډیر سيزونه قبول کوي کم چې په عام حالاتو کې نه قبلی او هم د دغه قبللولو یاځان هوالکولو نوم اسلام دی او هم د دغه په نتیجه کې انسان ته امان میلو شي بیا فرملی دی چې وهو القااهفاقا با د وه الحقيې ملخبریر هغه په خپلو بندگانو باندې پوره اختیار لري او غ پوه او خبردار دی د دو پوسوکا چې د چا ګوا د ټولو نلو ده ورته ووایه چې زما او ساسو په منځکې الله گواهد او دا قران ما ته د وې په ذریعہ را لېګل شو دی د صداره د پاره د چې تاسو او هغه څوک چې چاته دا اورئ سي ټول خبردار کم یعنی نبي صلی الله علیه و سلم ته دا قران دا پیغام ولې راغلی چې نور خلکو ته د الله خبره اورئ سيږي ټول ته دا, دا حکم اورئ سيږي زکه مونږ ګورو چې اربی بن انس وای چې اوس کچا ته هم دا قران اورئ یعنی د نبی صلی الله علیه و سلم نفس چې چاته هم د قران ورسي او هغه پرې شنو رسول وي یعنی د حضور صلی الله علیه و سلم فرما بردار وي پرې شنو د هغه پیروي کوله والي نو دا د اغه ذمواره چې خلکو تا د الله ترسته داوت ورکي څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم داوت ورکړو او هغه شان دی او یری څنګه چې رسول صلی الله علیه خلک یې ورولبو یعنی دا د بندولو او د انغختلو د پره نه دی راغلي دا د الله پیغام دی د الله کلام دی دا غدا پیغام د ټول انسانیت لپاره دی خو ټول انسانیت به سوک رسي د چاپ لاس کې چې دا قران دی وخت موجود دی د چاپ کورونو کې د چاپ سينو کې د چاپ په هغه کې چې دا قران راغلي دی دا اوس د اغوي د جون زمواري جوړيږي چې نور خلکو ته دا پیغام ورسې مونږ کې هر کس دا سوچ کول پکار دی چې په دغه کار کې به زغبله हिस्सा څنګه چوما بیا فرمای ایا واقعي تاسو دا ګواہی کولی شئ چې د الله سره نور خدایان خدا خدا هم شته ورته وایا زه خدای ګواہی هرگز نشم کوله وایا خدای خو بس هم اغیودي او په کوم شرک کې تاسو مبتلا یا زه د اغینا قطان آزادم الذين اتيناهو الکتاب يعرفونه حکم ما يعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون کما خلقوا لچی مونږ دا کتاب ور کړی دی او هی دا خبره داسې به شک به لکه څنګه چې د خپل زامنو په پیجنګلو کې ورته س شک ناراضي حکم کسانو چې خپل ځان په خپل په نقصان کې اچولې دی او هی دا نه منې ومن اجلم مم من استرا علی الله کذبا او کتب بیایاتی انه لا یفلح الظالمون او داغ جنبه زیاد ظالم بل سوکو چې اغ په الله باندې د دروغ روغ بختان او لګئ یا د الله نخې د روغ وګی یقی نن داسې ظالمان هیکه خلاصې نه شيمونې یو محشر نحشرهم جمع په کمه رض چې به مونږ دوی ټول راجمه او د مشرکانو نه به تهپوس وکو چې اوسستاسو اغ شیککان کم ځای دي چې تاسو با خدایان ګړل نو هغوی به د دی نهه بله فتن نه نه شي دا دروغ روغ وئ چې زګه پتام دې قسم وي مونږه هرگز مشرکان نه وو او ګوره په دغه وخت کې بدوی څنګه د خپل ځان د پاسر په خپل د روغ جوړ کې او البته هغه خپل د د روغ خدایان ټول ورکه شي یعنی د قیامت په ورځ به مشرک چلاړ شي نو سبوی قسمونه بخوري چې نه مونږه خو شرک نه وکړو بدوی کې ځین خلک داسې دي چېستا خبرو ته اوغ نسی خو حال دادې چې مونږه د هغه په ژوندونه باندې پردی اچولې دي چې د هغوی پهوجه هوی په هغوی هیص نه پوږي او د هوی په وګونوکم درونوالی اچوله دی چې هر اوري او بیا هم هیصناوري او دوی که هر سومره نخې ونی خو ایمان به پ نه وړي حد خودا دی چې کله دوی تاله را او جګړه در سره کوي نو په دی کې چې کمو خلکو د نهمه نلو فیسه لکې ده هوی د ټولو خبرو ریدونونهرسستو دا و چې دا خو بلسه دي بس اغه د پخوانی کې دي دوی د د هختتن قبللولوونه خلق من کوئ او په خپله هم ت تختی دوی داداخلال دی چې ګنی دوی به په دی چل اتته سقصان در ورسئ او هل دا دی چې دوی په خپله خپل ځان تهبا کوي خو دوی په دی پوهږ کاش چې تا د دوی دغ و اهلت لیدللی شوي څک چې دوی د دوزخ زخ پهغاړه اودرول شي اغ و به دوی وئ چې افسوس شکل داسې وي چموږ بیا واپس دنیا ته الیګلی شو او د خپل رب نه خې د روح اونګړو او په ایمان روړلو والو خلکو کې شامل شو په حقیقت کې دوی به دا خبره صرف په دی وجه کوي چې په دا وخت کې دوی ته اغه حقیقت ښکارا شوی وي چې په کم باندې دوی مخ کې پردا چولوا او کله چې دوی واپس تیر شوی جن ته الیګلی شو نوبیا به اغه کارونه کوي چې د کمونه منکړې شوی دي دوی خودي د روح نن دا خلق وی جن چې سدي اغه خو همدا بس د دنیا ژوندې امنګبا دمرګ نروسته دوپاره هیڅ کله را ژوندینه کړې شو کا شته هغه حالت اولې دی سو وخت چې دوی د خپل رب مخه ته ورودرول شي په هغه وخت کې به ته الله ته پوسو کیچې ايدا حقیقت نه دی دی به وای چې او اعظم قرب دا حقیقت ته نو الله به ورته او فرمای چې خده اوس د دی حقیقت نه د انکار کولو په بدل کې د اذاب مزو س کوئ خ خسرل ل نقد دو ب الله په نقصان کې پریوتل هغه خلک چې اوهوی د الله سره د خپل ملاقات خبره د روغ وګړله سوک چېنااس په اغ سات را شي نه دا خلک به وي افسووس دی زمونږ نه په د معامکې څنګه کمې راغې مونږه ګورو چې کلهسه معامله اچانک را پیخه نو نوغ وخت ډیر ګران وي چې دا معامله څنګه کو دلو وخت کې زني خلک داسې دي اغه وی چې جن د غبزدا د دنیا جن دي مونږ ب بیان را پاسو هیڅ قیامت که دا خلک د خبرو په زور په دې دنیا کې دا هر سوزې لوي خو د دوی په دغه انکار کولو حقیقت خونه شي بدلی دي نو اوس وکیږي چې د قیامت پروز د مړ کې دونپس کیږي چې په دغه چې قیامت په دوی راشي نو هغه وخب د دوی په لوی نقصان کوي او به یریږي او لا سنبمګي او وی بچی زمونګه نه لویه کوته یوشه مونګه دې ځان ته ګورو ځنه وښموګه خپه ته وی چې دا کار غلط دی او الله تعالی مونږه کړی دی خو بیا هم وایو چې سوشو نور خلقوم د وشان کوي کنا مونګه به هم کو او زمونګه ته هیر شي چې د دې په بارکه به پختنه کیږي مثلا د زونه په بارکه به د قیمت په ورس پختنه کیږي نن چې زمونګه نوې نسل ته د خبره او شي نو او وی سوي خو به هم تاسو کو او نور خل د غشانت کوي مونږ د اوسنو ځان پا بنده کو نو خبره دا ده چې کم کس د چې د آخرت یکین وي نو اغ په ځای کسه چې خپل معشوموالی او بډوالی کې هم یعنی ټول جن بهغ هر قدم په خیال خیال خالکدي چ ماه به تپوس کېږي دا څنګه کې دی شي چله تعالی د انسان لهنیمتونه وررکې په غمبر د ورته رالیږي او بیا د دا هم او فرمي چې پوښتنه به در او چې کله قیمت را نو چانه بهاسته پوښتنه کیږي او ټول به پیاوزه وروا چولی شي او پدې کې خداسي هم کې دي شي چې بغیر حساب چلے جهنم او جنت ورکی نو سپته چې بغیر حساب بیا چلے د جنت په ځای جهنم ورکی یی نه دا چانس پکې هم شته یی نه چیرته چې ډیرو خلکو د جنت د درو غوټمه او توکونی ولید او یا پدې دی هم وی چې په چانس به جنت تلل شو نو دا چانس خو الټکه هم شي او هم د دې له په دنیا کې هم ضروری کار د پاره مونږه پېچان پا سکینې ساتو کله چې چرته زی نو د وخت نه مخکې ټیکټ اخلم پېچاننه پریګري اونې دا چې کوي چې په کوم اورژئ نو په هغه اورژئ واخلې یا دا که په جہاز کې راځم لوشو رلار بشو غنینه او خو په هغه موخه د شانتی تاسو کولی شي چې کلم د تلو نیت نوي مو دم خو که چیرته هم ضرورت نو د وخت نه مخکې بسټ اخلی بلکه کنفرم اوری کنفرم کوي وې چې چرټ سیستم کینسل شوی خونه دی نو دغه شانتی چې چا دا یکن وې او ایمانې پخ وې چې د قیامت په ورځ به حساب کتاب کیږي پخا او بد کې به فرق وې نو دا بیا کې دی نشي چې هغه به جنت ته غلط او خراب کارونه کوي هغه خو به په هر کار کې ډیر احتیاط کوي هر قدم به ډیر په خیال خیال کوي دا به ګوري چې چرټزه سره غلطی خونه اغه بخبل عمل بیا بیا ګوري چې څه کومه کنفرم اوري کنفرم کوي به